Éség és hideg, és egy váratlan karácsonyi ajándék. Ezt az éjszakát soha nem fogom elfelejteni. Ez volt a legkeményebb testi és lelki megpróbáltatás, amelyet valaha kiálltam. A vidék zordsága megmentett minket a kampáktól, de új feladat elé is állított. Jó, hogy a hőmérőmet rég eldobtam már, úgy sem mutatott volna mínusz harminc Celsius foknál többet, pedig ennél hidegebb volt, Szölenhedén is csak nem ugyanezen a tóvidéken ebben az évszakban mínusz 40 fokot mért. Órákig baktattunk így tovább, egyre tovább az érintetlen havonát. Lelkünk ekközben önálló vándorútra kelt. Látomások kezdtek kínozni, jólesőn átmelegített szoba, meleg ételek, forrón gőzölgő italok, és fura módon éppen egy automata büfé banális képe volt az, amely csak nem őrületbe kergetett. Ausnájter gondolatai máson jártak. Állandóan káromkodott magában, bosszú terveket forralt, és esküdözött, hogy fegyveresen visszatér, és akkor jaj lesz minden kampának. Így próbálta a maga módján mindegyikünk a mély depressziót leküzdeni. Időt vesztettünk megint, és a cél még mindig messze volt. Ha a rablók sátrától zavartalanul folytathattuk volna az utunkat, akkor már az éjszaki taszamúton lennénk. Éfél körül járhatott az idő, óráinkat már rég élelmiszerekre cseréltük, amikor végre leültünk. A hosszú út során nem találkoztunk semmiféle élő lénnyel, csak egyszer egy kóborló hópár duccal. Embernek, állatnak vagy bármilyen vegetációnak semmi nyoma. Tüzelőanyagot sem találtunk, bár talán még a tűzgyújtáshoz sem lett volna energiánk, mert külön művészet a jaktrágyából valamire való tüzet szítani. Lepokoltuk tehát jakunkat, és azonnal a takarók alá bújtunk. A campás zsákot és egy nyers ürücombot magunk közé raktuk, és mohó étvágyjal nekiestünk. De alig emeltük a kanalat a száraz liszttel a szánkhoz, mindketten elkáromkodtuk magunkat. Olyan ideg volt, hogy a kanál másodpercek alatt odafagyott a szánkhoz, nyelvünkhöz. Elment az étvágyunk, összekuporodtunk, és a metsző hideg ellenére a kimerültség ólom súlyú álmába merültünk. Reggel nehezen indultunk el, jakunk hiába kapargát egész éjjel fű után kétségbeesésében most a havat falta. Az elmúlt napon még vizet sem találtunk sehol, mert a források mindenütt bizarr jégzuhatagokká fagytak. Fáradtan mentünk derék jakunk nyomában botorkálva, és már föl sem pillantottunk. Azt hittük, déli bábot látunk, amikor délután a távoli láthatáron három jakkaravánt vettünk észre a havastájon. Végtelenül tisztán látszottak. Lassan mozogtak aztán, mintha megálltak volna, de nem tűntek el. Tehát valóság volt mégis. Ez újra erőt adott. Összeszedtük minden energiánkat, meghajtottuk jakunkat, és három óra múlva elértük a karavánok táborhelyét. Mintegy tizenöten voltak. Férfiak és nők vegyesen, és már felverték a sátrakat. Érkezésünk nem kis csodálkozást váltott ki, de barátságosan üdvözöltek, és mindjárt meghívtak bennünket, hogy a tüzüknél melegedjünk. Megtudtuk, hogy a Kájlás hegyi zarándok és kereskedelmi útról vannak visszatérőben a Námkó melletti szülőföldjükre. Őket is figyelmeztették a kerületi hivatalnokok a veszélyekre, és azért választották ezt a nehéz útvonalat, hogy kikerüljék a kampák elátkozott vidékét. 50 jakkal és mintegy 200 jóval vonultak most hazafelé. Nyájuk legnagyobb részét már árura cserélték, ez természetesen jó fogás lett volna a rablóknak. Ezért állt össze a három csoport, és most bennünket is meghívtak, tartsunk velük, mert minden megerősítés jól jött a kampák ellen. Micsoda élvezet újra tűz mellett ülni és meleg levest kanalazni! Nekünk ez egyenesen a sors ajándékának tűnt. Derék árminunkról sem feledkeztünk meg, tudtuk, mit köszönhetünk neki. Megkértük a karaván vezetőjét, hogy a podgyászunkat napi bér ellenében egyik szabad jakjára pakolhassuk. A nem sajnáltunk most egy kis pihenést. Napokig haladtunk együtt a nomádokkal, és a pihenőknél mellettük ütöttük fel hegymászó sátrunkat. Ez minden alkalommal gondot okozott. Az orkánszerű vihar folyton kiszakította a sátorlapokat a kezünkből. Időnként az éjszaka kellős közepén is ki kellett mennünk, mert elszakadtak a zsinegek, és a póznák átfúródtak a sátor Csak a jaksűr sátrak bírják az ilyen viharokat, de ezek olyan nehezek, hogy egymagukban egy egész jakterhet kitesznek. Esküdöztünk, ha még egyszer végigvonulunk valaha a csangtangon, akkor másképpen szerelkezünk föl. Három jak, egy jakhajcsár, egy nomád sátor és egy jó fegyver. Ez kellett volna. Egyelőre bele kellett törődnünk a rideg valóságba. Hiszen örülnünk kellett még annak is, hogy nomád barátaink befogadtak. Csak az zavart bennünket, hogy olyan lassan haladtunk. Korábbi tempónkhoz képest ez most séta volt. A nomádok korán indultak. Négy-hat kilométert mentek, aztán újra sátoroztak, és legeltették anyáját. A sötétség beálltával az állatokat, hogy megvédjék a farkasoktól, a sátrak közelében cölöpökhöz kötik, és azok így töltik el kérődve az éjszakát. Csak most jöttünk rá, hogy milyen sokat követeltünk szegény árminunktól. Bizonyára épp olyan bolondnak tartott minket, mint a tibetiek, amikor kírongban felrohantunk minden hegyoromra. A hosszú pihenők alatt újra naplóírással foglalkoztunk, amit az utóbbi időben nagyon elhanyagoltunk, aztán tervszerűen kikérdeztük a karaván tagjait a Lászába vezető útról. Egyenként beszéltünk velük, és lassanként helységnevek sora állt össze. Ez nagyon fontos volt a későbbi jó tájékozódáshoz. Rég eldöntöttük ugyanis, hogy nem töltjük fél életünket ezzel a sétálással. A közeli napokban meg akartunk válni a karavántól. December 24-e volt éppen, amikor búcsút vettünk tőlük, és megint kettesben keltünk útra. Frissen és kipihenten vándoroltunk hegyen völgyön át, és ezen az egy napon több mint húsz kilométert tettünk meg. Késő este egy tágas síkság előtt álltunk, melyen elszórtan magányos sátrak álltak. Lakóik nagyon éberek lehettek, mert mielőtt még az elsőt elértük volna, néhány komor, állig felfegyverzett férfi jött elénk. Gorombár ránk kiáltottak, hogy takarodjunk onnan. Megálltunk felemelt kézzel, jelezve, hogy nincs fegyverünk, és elmondtuk, hogy jámbor vagyunk. Pihenő napjaink ellenére szánalomkeltőn nézhettünk ki, mert rövid tanácskozás után a nagyobbik sátor tulajdonosa meghívott bennünket, hájunk meg nála. Megmelegedhettünk, egy csésze zölgő vajas teát kaptunk, és egy ritka kincset is. Egy-egy kicsi, fehér zsemlét. Régiek voltak már és kőkemények, de nekünk ez a kis ajándék a szentestén többet jelentett, mint valaha a legszebb ünnepi kalács. Annyira megörültünk, hogy a zsebünkbe dugtuk, és csak napok múlva egy különösen kemény menetelésnél rákcsáltunk belőle. Vigaszt és erőt merítve a jó embereke váratlan karácsonyi ajándékából. Amikor a zsemlék ajándékozójának elmondtuk, hogy melyik úton akarunk Lászába menni, Szárazon csak annyit jegyzett meg, ha eddig nem gyilkoltak meg bennünket, úgy ez a legközelebbi napokban egészen biztosan bekövetkezik. A vidék tele van kampákkal, nélkül szabad prédájukká válunk. Mindezt fatalisztikus hangon közölte. Úgy, ahogy a magától értetődő dolgokról szokás beszélni. Meglehetősen elcsüggettünk és tanácsot kértünk tőle. Ő is a sigacinát vezető utat javasolta, amelyen a várost egy hét alatt elérhetjük. Erről azonban hallani sem akartunk. A nomád egy darabig gondolkodott, aztán azt tanácsolta, hogy okvetlenül menjünk el ennek a vidéknek a bömpójához. Csak néhány mérföldnyire dére van innen a sátra. A bömpónak ugyanis hatalmában áll kíséretet adni mellénk, ha már feltétlenül a rabló vidéken akarunk áthaladni. Hamar lefeküdtünk ezen az estén, és annyi megfontolnivalónk volt, hogy eszünkbe sem jutott az otthoni szomorú karácsonyra gondolni. Végül megegyeztünk abban, hogy vállalni kell a kockázatot, és föl kell keresnünk a bömpót. Csak néhány órányi út volt a sátráig. Jó előjelnek vettük, hogy barátságosan üdvözölt minket, és rögtön kijelölt nekünk egy sátrat is. Aztán oda hívta a kollégáját, és mind a négyen megbeszélésre ültünk össze. Itt már bele sem kezdtünk abba a mesébe, hogy indiai zarándokok vagyunk. Európaiakként mutatkoztunk be, és erélyesen védelmet követeltünk a rablók ellen. Természetesen a engedélyével utazunk, mondtam, és arcátlanul előhúztam a régi útlevelet, amelyet még a karpön állított ki nekünk Gartokban. Ennek az útlevélnek megvolt a maga története. Annak idején kisorsoltuk magunk között, és kop nyerte el. Amikor elvált tőlünk, az az ötletem támad, hogy megvásárolom tőle, és most elérkezett az idő, hogy felhasználjuk. A két hivatalnok megnézte a pecsétet, és a régi papíros láthatóan tiszteletet keltett bennük. Sikerült meggyőznünk őket arról, hogy legálisan tartózkodunk az országban. Egyetlen kérdésük az volt, hol a harmadik ember? Komoly arccal azt mondtuk, hogy sajnos megbetegedett, és ezért tradünőn keresztül Indiába ment. Magunk is meglepődtünk blöffünk hatásától. A bömpók megnyugodtak, kíséretet ígértek, ami szakaszonként váltva elviz bennünket az északi vonalig. Igazi karácsonyi örömhír volt ez. Mégiscsak megtarthatjuk az ünnepet. Egy kevés rizs tartalékoltunk még híronkból kifejezetten a karácsony estére. Ezt készítettük most el, és a két bömpót is meghívtuk a sátrunkba. Eljöttek mindenféle ennivalót, hoztak ők is, és így egészen kellemesen telt el az este. Másnap egy nomáddal tovább adtak bennünket a legközelebbi sátornak. Olyan volt ez, mint a váltófutás. Elvittek egy darabig, ott átadtak bennünket, ők maguk pedig visszafordultak. Mi tovább mentünk az új kísérővel, és így nagyszerűen haladtunk előre, noha a terep áttekinthetetlen volt. Most vettük csak észre, milyen sokat jelent olyan vezetővel menni, aki ismeri az utat, még ha ez nem is jelentett életbiztosítást a rablók ellen. A szél és a hideg állandó kísérőnknek szegődött. Úgy éreztük, mintha már nem is lenne más a világon, csak örökös orkán és 30 harmincok. -ok. Hiányos ruházatunk miatt sokat szenvedtünk, és boldog voltam, amikor az egyik sátorlakótól még egy báránybőr bundát tudtam venni. Kicsit kicsi volt ugyan, és hiányzott a fél ujja is, de csak két rópiába került. A cipőink is elrongyolódtak, és kesztyűnk sem volt. Aufsneiternek már fagyások voltak a kezén, én a lábammal killódtam. Tompa megadással viseltük a szenvedéseket, és egyre több energiánkba került a napi menetfeladattal megbirkózni. Milyen szívesen pihentünk volna néha egy meleg nomád sátorban. Még az ő életük is ami pedig kemény és igénytelen csábítónak tűnt most nekünk. De nem volt szabad megállnunk sehol, ha el akartunk jutni lasszáig. Mi lesz azután? Erre inkább nem is gondoltunk. Gyakran láttunk lovasokat vonulni. Szerencsére messze tőlünk, mert különleges kutyáikról felismertük, hogy kampák. Ezek a kutyák kevésbé szőrösek, mint a szokásos tibetiek, soványak, gyorsak, mint az agarak, és elmondhatatlanul csúnyák. Hálát adtunk az Istennek, hogy a velük és gazdáikkal való találkozástól megkímélt bennünket. Ezen az úton felfedezést is tettünk. Egy olyan befagyott tóhoz értünk, amelyet később egyik térképen sem tudtunk megtalálni. Ausnájter azonnal berajzolt a térképvázlatainkba. A benszülötteknél Jöcsapcó volt a neve, amely áldozati vizet jelent. Gyönyörű fekvésű tó volt egy Glecser tövében, amely körül nagy évben mentünk már egy hete. A legmagasabb csúcs itt is az Istenek trónusa volt, mely egy különleges, hatalmas Istennek, Jódja Kangnak a nevét viselte. Mielőtt a Tassam útra értünk, még egyszer találkoztunk felfegyverzett útonállókkal. Ezeknek a fickóknak jó európai fegyvereik voltak, itt a bátorság nem sokat segített volna rajtunk. De nem bántottak minket, talán már olyan nyomorúságosan néztünk ki. Hát igen, néha a látható szegénységnek is vannak előnyei. Öt nap múlva végre elértük a várva várt Taszam útvonalat. Országútnak képzeltük mindig, melyen véget ér majd minden szenvedésünk. Kiírhatná le csalódásunkat, amikor útnak nyomát se láttuk. A vidék nem különbözött semmiben attól, amén az utolsó hetekben végigjöttünk. Néhány üres sátor, ahol a karavánok megpihenhetnek. <gül> Ez volt minden. Az utolsó szakaszon két vaskos amazon kísért bennünket. A Taszam útnál elbúcsúztak, és mi megadóan beköltöztünk az üres sátrak egyikébe. Tüzet raktunk, és megpróbáltuk a jó oldaláról nézni a helyzetünket. Tulajdonképpen elégedettek lehettünk. Az út legnehezebb részét már magunk mögött hagytuk, most sűrű járt úton haladtunk, amely egyenesen Lászába vezetett. Tizenöt napi gyaloglással elérhetjük a fővárost. De hol maradt az öröm, hogy ilyen közel vagyunk a célhoz? Annyira elfáradtunk, hogy már semmit sem éreztünk. Fagyott végtagok, ennivaló és pénz alig. Az állatok okozták a legtöbb bánatot. kutyám már csak csont és bőr volt. Mivel magunknak is alig jutott valami, neki sem maradt sok. Lábát sebesre járta, és gyakran csak órák múlva ért utol bennünket a tábor helyen, olyan lassan monszolta magát. A jakis szenvedett, hetek óta nem talált elég füvet, és ijesztően lesományodott. A jöcsapcó óta ugyan kikerültünk a behavazott zónából, de a fű gyér és szárazolt, legeltetésre nem sok idő jutott, és az erőltetett menet sem számított hízókúrának. Másnap mégis tovább kellett menni. Az legalább némi erőt adott, hogy egy karaván úton haladtunk, és nem kellett magunkat márko Pólónak érezni. A Tassam útvonalat a kormány eredetileg a nyugat-Tibetből jövő aranyszállítmányok számára rendezte be. Később, amikor egész Tibetben egyre élénkebb lett a kereskedelmi forgalom, ez az út jelentős tehermentesítést jelentett a déli útvonalnak, amely a Csangpó mentén vezetett. Első napunk a Tamasz úton semmiben sem különbözött a lakatlan vidékek legrosszabb szakaszaitól. Egyetlen emberrel sem találkoztunk. A tomboló vihar hópejheket és kötfoszlányokat kergetett maga előtt, és pokollátette tette az utat. Még szerencse, hogy hátba kaptuk, így valósággal hajtott bennünket, még ellenszélben egy lépést sem jutottunk volna előre. Árminunk ereje végére ért. Mind a négyen boldogok voltunk, amikor este megpillantottuk a legközelebbi taszamállomást. Erről a napról naplomban a következő sorokkal emlékeztem meg. 1945. december 31 -e. Erős hóvihar köddel, az első kött Tibetben. Circa minusz 30 Celsius fok. Eddigi utunk legmegerőltetőbb napja. A málhák alig tartanak, igazításuk közben csak nem lefagy az ember keze. Majdnem eltévettünk, de két kilométer után észrevesszük tévedésünket és visszafordulunk. Este felé elérjük nyacánk taszamállomást, amely nyolc sátorból áll. Az egyikben a taszam bönpó lakik a családjával. Barátságos fogadtatásban részesülünk.